وخل المنام جرى العمر يمضي وراء من سراما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات عمالنا ويهد الله فلا مدن له ومن يدن فلا حادية له أشهد على إله إلا الله و أشهد محمدا محمدًا عبده و رسوله ربنا في كتابه كريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنتوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون زاه الله припадى الله و جل وعلا كما ناش بسبد ربطي نبراي بوزايز دي ربطشن وكما ناش بسبد ربطي Nije ćemo naći, nikoga ko će ga napravi put u put. Svjedočim da nima drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed alaihi salatu wasalam posljeni Allaha poslanik poslan, sa istinom. Naš gospodar je kazao u svojoj plemeti od o vjernici bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umrite nikako drugačije osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Zahvaljujemo Allahu Subhanahu Wa Ta'ala koji nas je pokupio ponovo i poživio na ovom bareć mjestu da nastavimo govoriti o Allahovim lijepim, lijepim menima i njihovim značenjima. Večeras, draga braćo i cijenine sestre i oni koji nas prate preko interneta govorit o jednom novom Allahovu Subhanahu Wa Ta'ala imenu o značenju tog imena Mada je Allah subhanu wa ta'ala Davno se tim imenom Ime Nakon svih ovih imena koje smo do sad radili Koje ukazuju na Allah subhanu wa ta'ala Rububijet Uluhijet Da je on subhanu wa ta'ala zaslužan da bude obožavan Da se njemu pokoravamo Da se na njega oslanjamo Da je on istinski zaštitnik svih vjernika da se on o svojim vjernicima, da je on blag prema vjernicima, da on sve čuje, da on sve zna, da Allah Tebare Kvetala ima univerzalni nadzor na svim svih da mu ništa u njegove vlasti ne promiče njegove kontroli i savršenstvo. Govorit o imenu koji ukazuje na značenje da je on Tebare Kvetala zaslužan, jedino se hvali da se veličaj slavi. Tako da se rade u El Hamid. El Hamid. Hvala je dostojan. Onaj koji se hvala, onaj koji se valiča onog ili onaj kojeg sva stvarenja valiča i sva. Pa ćemo vidjeti nakon tih razivanja označenja ovoga velikog imena Allaha Subhanahu Wa Ta'ala gdje smo mi. U slavljenju, u veličanju Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala. U arapskom jeziku imamo značenje tahmida. Tahmida. <coughs> imamo značenje hamda imamo značenje šukra. Tahmida. Daleko pohvala i zahvala Allaha tebareke wa ta'ala od hamda. Hamde su obuhvatni od šukra. Odnosno hamd, kada kažeš alhamdulillah, pohvaljuješ i zahvaljuješ Allahu tebareke wa ta'ala. Pohvaljuješ Allaha tebareke wa ta'ala njegovim lijepim imenima, savršenim osobinama. Njegova dijela koja je znači I ujedno zahvaljuješ na svemu onome što ti je podario. Dokada šukr, šukr u arabskom jeziku je znači izraz koji obuhvata i sadrži da samo zahvališ čovjeku na nečemu što ti je učinio. Bez samo mu pohvališ njegove osobine. A nekada kada se pohvališ čovjeku sa hamdom, pohvališ njegove lične osobine koje ga krasi. A u isto vrijeme, zahvaljujuš na dobročinstvu koje ti učinio. Razumijete, tu je razlika. Dok savim šukrom ne pohvaljujuš njegove pozitivne osobine, nego samo dobročinstvo koje ti je ukazao ili iskazao, znači nešto što ti je nešto što ti učinio. Lahvo te bareke letala ime Rehajid, u Kur'anu se spominje na 17 mjesta. Znači, obratite pažnje, najte koje ćemo stiliti sada, ajete koji ćemo citirati u toku predavanja i ajete koje ćemo se citirati na kremu. Zbog čega? Zato što smo kazali da kada Allah Subhanahu Wa Ta'ala spominje svoje ili jedno od svojih lijepih imena to na savršenstvo ili to je vrhunat savršenstva ljepote koje može imati e, u obratu Subhanahu Wa Ta'ala ime od značenja. Međutim kada dođe ime iza imena, znači spomeni se jedno ime kod toga drugo ime, kazali smo oni njim prvim predavajima. Prva, da, možda drugo predavanje, da ukazuje na savršenstvo, znači savršenstvo nad savršenstvom. Kada se spomenu dva imena jedno, jedno iza drugo. Tako da obratite pažnju kako će se navoditi ova lahova tebara i imena, odnosno ime Hamid, kada neko od drugih lahova imena prije ovog imena i kada dođe o, ovo ime El Hamid prije drugog imena. Da bi shvatili važnost i značaj i zaista, Allah subhanahu wa ta'la taj koji jedino, znači on je taj koji se pohvaljuje slavi veliča i kojim se ibaličini. <clears throat> Allah subhanahu wa ta'la u suri Hud u 73. majtu kaže Rahmetullahi wa barakatuhu aliku mehlel bejit Neka je, i blagoslov na porodicu ove kuće odbaka u porodcu kuće kompletne znači koja koja uh, koji se nalazi u tojšana u toj kući. Zatim kaže Allah inhu hamidum majid. Zai sta ion hvali dostojan i slaveni. Hvale dostojan majidni isporadu, al ćemo rata govoriti. Znači hvale dostojan i slaveni Zatim Ala Đelešanu kaže u suri Ibrahim u oslom ajetu Wa kale Musa in tekfuru entu wa man fil ardi jami'an fa inna allahe hamid' I Musa kada se obratio govoreći narodu kada bi svi vi nezahvalni bili Obraća se znači narodu kojem se Musa a.s.l. pojavio I su oni koji su ostavnika zemlje Svi kada bi bil nezahvalan te Tebareke Vt. Zaista je Allah Leganijun Hamid. Zaista je Allah Đelešanu taj koji je od svim stvorenjima, ali on Hamid, hvali i dostojan. Znači Allah Tebareke koji je neovisan, a ni. Zatim, iz ovoga što mi da govorimo, on je taj iz čiji riznica odlazi, koji ispušta, znači koji ti daruje sve ono što posjeduješ on sam to kazao. Nakon toga Hamid koji je hvale dostojan, jedini koji je zaslužuje, znači ham. da mu zahvalješ, da ga slaviš, da ga veličaš, da ga cijeniš, da ga poštuješ. <coughs> Zatim mladi dželešan kaže suru Lukman u 12. ajetu: "Wa man yashkur fa inna yashkuru li nafsi." Ko bude zahvaljiv Allahu dželešanu, takav takav će sam zaseniti. <coughs> Samo će to njemu koristi, razumijete? Znači, šukr, zahvalnost, ponizost, zahvalnost, ako budeš iskazivao, znači Allahu te bareke wa ta'ana, to će tebi koristiti. Nakon toga kaže Allah Jelšanu وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّنْ حَمِيدٍ A onaj koji bude nezahvalan, nepokoran, pa Allah Jelšanu je neovisan i hvale i hvale dostojan. Znači, on je neovisan svemu onome što vi činite, i baditima koje činite, radite, to Allahu tebarek i vatala ništa ne znači. Ali je on tebarek i vatala hvalido se, on traži da bude hvaljen, slavjen, da se on da liča. Što ćemo govorit, ako bude. Zatim, mala Đerašanom kaže sur u suri Al-Buruč, u 8 majtu, u svoj neki ajitni smo kadao da se o Allahu imam so 17 Sedamnest mjesta. U suri, znači Al-Buruđ, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kaže وَمَنَقَمُ مِنُهُمْ بِلَّا يُؤْمِنُوا بِلَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ I nisu se izmišljali, nisu ih vrijeđali, nisu ih napadali, nisu ih grdili, nisu ih protjerivali, nisu ih ništavali, ni zbog čeg drugog, osim što su vjerovali u koga? U ariza. U moćnu. Jakub koji je Al-Aziz i Al-Hamid koji slavi, odnosno pohvali svake djelike. Razumijete, zbog čega su bili progonjeni, zbog čega su bili lažutjerivari, zbog čega su bili plaćeni, zbog vjerovanja u el aziz moćnog, snažnog Allaha Subhanahu Wa Ta'ala, Al-Hamid koji je svake pohvale dostojni te ve ala. Zato nakon toga su oni, znači zbog te vjere koju su postovali vjerivani i osjećali su ono što osjećaju danas muslimani u mnogim državama gdje im se nepravda, nepravda i zulum nanosi čini. <coughs> Značenje ovog Allahovog te bareke i ime Šta su kazali učenjaci kada se odnosi na Laha te bareke vjetala? Pogledajte imeš na njih. Kada se o ajetu, Wa'lemu. Wa اَنَّ اللَّهَ دَعْنِيُّنْ 267. ajetu i znajte dobro da je Allah Subhanahu i hvale je dostojan, podučava da svaki časno dobro zna da je i On taj koji je Hvali dostojan, koji se treba veličati, slaviti, ziniti, koji na svim svojim halovima. Pa kaže kaži Ibnđari Rahimahullah ovdje, sva kod svojih stvorena, stvorenja. Znači, njega stvorenja hvale, njega stvorenja pričaju. Zbog onoga što im je podario od neizmjernih blagodati. Rozumijete, zašto ćeš Allahu zahvaljivati? Allah ti dao život, Allah te počastio, Allah ti dao zdravlje, Allah ti dao sve što posjediješ. Pa, kome ćeš zahvaliti ako nećeš Allahu te bareke? Zaslužan. Da bude taj koji se hvali, kojem se, se zahvaljuje, koji se slavi veličan. Zatim kaže, i svoje dobrote i blagodati prema njima. To što ti podari Allah subhanahu wa ta'ala, mogo ti uskratiti. Jer on daj kome hoće, hoće od koga. A ono što ti je počasti ono što ti je dao, trebaš bude zadovoljan sa tim, makar ima znači imalo, to osobina vjernika. Zatim za riječi Allaha subhanahu wa وكان الله حميدا يا الله taj koji je navisan i hvale dostojan kaže elhamid ya koji vas je obavezao odžeba عليكم koji vas je obavezao da muzahalivate mu naredio te Allah te barekete obavezao te da onješ i hamd i syukur činiš zatim kaže da ga hvalite na njegovom radiš, habibi, sve što te okružuje, sve što vidiš i što ne vidiš, što je Allah te barek, ti moraš mu zahvaljivati, moraš ga veličati, moraš ga slaviti. Zatim kaže ko je stvorio ovo, apa što sa okružje što vidite, sve to stvorio radi vas da vi znači imate od toga bogari vam neizmjernje blagodati. Zbog toga se Allah te barek te rada radiša i sredi. Pa kaže Nastojte da budete bogobojazni. To je Oni koji s Allaha Tebārek i v.t.a. plaše, boje i strahuju. A tim kada da izvršavate pokornost s Allahu subhanahu v.t.a. u svemu onome, što i svemu onome što je zabranio. To sve obuhvata ime. Da mu zahvaljuješ. Da, mu, da ga pohvaljuješ da ga poštuješ, cijeniš, veličaš i slaviš svega što je stvorio, što je tebi podčinio, sve što ti je podario, sve što ti je dao, da ga veliča slaviš, da mu zahvalan budeš i da požuriš habib i da pokorno sličiš, jer je on zaslužan nakon svega toga što ti je da bude obožavan. Da je slavi veliča. el bi rahimahullah kaže služio svaku vrstu e, pohvali. Svaku vrstu pohvali, pa da i radnjama. Šta znači njegovim dijelima? Allah, Allah subhanahu je ta osoba sopisa... koje, kako smo kazali, koje prediti znači, serijal iz predavanja te i tabareke, ta osoba sopisa... ima osobine koje su, znači, da, ti njegovog bića, njegovog zlata. Priča. Imamo os osobina Allah subhanahu njegovih radnji, njegovih dijela, njegovog stvaranja. Znači ovdje se misli na to, misli se na to. Zatim kaže, nakon toga, on se hvali u stanju poteškoće i stanju glagodate. Allah suha, on se ličeš, kad ga se izobilja, imaš, Habibi, da ga posle sjetiš, Allah suha, ne. on se ličeš u stanju, u stanju, znači poteškoće, kad je teško, kad si u oskudici i kad imaš, kad imaš stanju. Znači, stanju oskudice i stanju izobilja. Allah te barek va ta uges. Uh, jer je on el Hakim. Pogledaj sada. Nači on se veliča u stanju oskudice i izobilja. Kažeš kad nemaš, Allah subhanahu wa taala se veliča, slaviš ga, spominješ ga, zahvaljuješ ga. Onda on završava pa pokazuje zato što je on el Hakim, mudri zbog čega se što što što što što što što što što što što što što što što što što što što što što što što što što Iz njegovog hikmeta, ali si ti taj koji znaš da je sve ono što se dešava, nije to se tako. Nego ima svoj cilj, ima svoju svrhu, ima svoju mudrostu, ti ne može i ne moraš. Ali Allahad je da što svi tim znanjima slaviš i veliča, slaviš, slaviš ga i pohvalješ. <gled> Zatim kaže u njegovim dijelima, u svem onom, I nema, znači, u onome što se dešava, što vidiš da se događa od njegovih različnog prodebe, da postoje neka greška i pogreška. Znači, kažeš, čovjek ne griješi, Allah čovješ, ne, griješ. ne može se opisati, znači, s obinom majnkavosti. Znači, nikada ne smije čovjek da pomisli na to, nikom slučaju. Znači, kažeš, ono se promaklo kontroli, izostalo, ne. Allah Jelešanu zna što se dešava is došao se njegovu apsolutne mudrosti i njegove pravednosti pravičnosti. Bareko tala nikome nikome nepravdu nikome nepravdu načini. Zatim završila ka ne kad mi hvali u svakom halu, u svakom stan. A znači što kritiko? Hvali dosta je u svakom ako što da osjećajde god da se nalaziš u bilo kom mjestu, prostoru, ne mogu tamo ne mogu znati. Allah, Jerušanu se slavi i veličao u svim vremenima, u svim vremenima, u svim prostorima. I ne može čovjek biti vjernik, znači se znači, osjeća na kugle posebno, a ovdje na drugom mjestu pa se osjeća posebno. Allah te bare kratila i tamo i vamo i gore i dole, svugdje, svugdje se veliča, hvali, slavi, Jerušanu, Jerušanu, je Jerušanu, El Hamid je onaj Jerušanu, Jerušanu, Hvale. Pa kaže, on je taj koji posjedije osobine svešnjeva <much> i Kemal, znači potpuno savršenstvo. I medeh. Znači vrhunac pohvali i Da je Allah Subhanovat Allah koji to posjedije. Zatim Ibnu Kesel pogledajte Ibnu Kako je pojasnio. Kaže Ibnu Kesel izdavlja Ajti Sura il Bekare u 267. majtu Wa'lemu <much> ene hamid. I dobro znajte da Allah dželle i hvale dostojan. Pogledajte kao kaže. Kaže Elhamid. Hvale. Ko je vreda hvale, pa kaže zaslužje hvalu za sve što Allah dželle šane odrijedio, stvorio, zaslužje hvalu tok toga. Zatim kaže za sve svoje riječi koje kaže Tana, zakone i moći. Kad pogledajte savršenstvo tog šarijeta, da ovaj Tebare je zaslužan da bude hvaljen, slavljen, da se veliča, da se obožava. Kad pogledajte mu Tebare Kitala, odmah da je on taj koji je zaslužan da bude obožavan, da se slavi, da se veličan. Pa kaže, nema istinsko Boga, niti gospodara osim osim njega. Nema, znači, istinskog Boga koji se može obožavati, koji se može poštiti, koji se može zahvaljivati, pohvaljivati, slaviti, veličati, osim, osim Allah, osim Tebala. Še sadi, sa rahimahullah, njega često spominjamo. U taj diško je bilo Allah i lijepim menima, a uh, ujedno je bio jedan veliki šehova od Ibnu Sajnika, kaže, El Hamid, Hvala je dostojan u svojim savršenim svojstvima, u lijepim imenima. On posjedio je imena, a njegova, ili njegova svojstva su svojstva u ženski. Njegova, kaže, djela i radnje su okviru okviru čega pravde i blagodate. Razumijete? Znači, njegova djela je stvaranje je u okviru pravde i dobrote. Znači, sve što je odredio iz pravičnosti je odredio. Ovo što posjedeš iz njegove neizirajte prema svojim prema svojim stvorenjima. <kuh> to je od onih koji su pokušali te Allahov tebarek i vatara imena El Hamid. Šta su plodovi ovog velika imena El Hamid? Prije trega Allah ta kada smo da posjedime ime El Hamid i način da je on taj koji se hvali, veliča, slavi. Vjernik treba da požuri Habibi da bude taj koji će Allaha veličati, koji će Allaha slaviti, koji će Laha poštivati, koji će Allahu zahvaljivati u svim svojim stanjima. U stanju kada imaš, u stanju kada nemaš. U stanju kada si iskušan da zahvaljuješ Allahu te bareke vata'ala. Jer kaže poslanik sa Allahu alihi uslavi čudan je primjer vjernika. Čudan je primjer vjernika. Šta god mu se desi, njemu je dobro. Šta se desi, njemu je dobro. Razumijete? Znam se, čudan je primjer vjernika, šta god da mu se desi, njemu dobro. Šta se može čovjeku desiti? I dobro i zlo. I dobro i zlo. Znači, šta god da mu se desi, njemu je dobro. Pa kada ga zadesi, kada ga pogodi, nešto što voli, nešto šta, što ga raduje, Njemu je, znači, takvim postupom dobro, kaže Alhamdulillah, pa mu kaže, nakon toga bude dobro. A kaže, nekad ga pogotoča, problem, iskušenje, iskušan si Habibi, kažem on postane izdržljiv, pa mu kaže, opet bude dobro. Razumijete? I to je, kad je samo stanje sa pravim istinskim vjernikom. To ne može svak. Ne može neko ko znači, i vjeruje i nevjeruje, koji ima svabu imenitu. Ovo samo može osjetiti pravi istinski vijenik. I kada ga pogodit kako dobro, i kada ga pogodi zadesi ga dobrota od Allah, on zahvaljuje, zadesi ga, kuša, sabura, ne žali, ne trči, ne jadi Ne priča ljudima i dan i noć to o tome, značno. on svoju tugu i svoj jad i svoje iskušenje iznosi samo Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, koji zna za njegovu, iskušao da vidi da li će biti od onih koji će saburati ili neće. Iskušao ga da vidi, znači da li će ostaburati pa da mu oprosti grijehe. Iskušao ga pa da vidi, znači da li će mu neće povećati da ređe. I neće ga pogađati, kao kaže poslanik slavolahu, ljih i oseleme. Sve dok ne bude išao zemljom, hodio zemljom, a on bude čisto od grijeha. Znači ne možeš kazati, ja sam super vjernik, ekstra vjernik, nemaš iskušenja. Iskušenja moraju dolaziti. I poslanik Alisa to je koji je bio najdraže Allahu te bare Kvetala biš najbliži Allah najodaniji Allahu i niko nikada se ne može pojaviti kao Muhammed Alisa to selam pogledajte život poslanika pogledajte njegov mekanski period šta je se znači na, na kakvai i pogledajte medinski period kada je islamska država opet poslanik sa vremenju skušavao ranjavao gubio svoje najbliže <tose> Razumijete, gubio. danas čovjek kada izgubio svoga bliskog nekoga, izgubio sina Ibrahima. Na uvodu šta se desilo, šta se je na bedru, šta se je desilo znači kada su došli uh, saveznici, šta se je dešavao, šta se je dešavao, osjećao strah, sve znači je osjećao poslanica Allaho i sra. I glad su trpili značani koji su slijedili poslanika Allaho i satve sra. A zar mi mislimo da možemo proći bolje od njih? I da kažem, oj, nato, ono, budi fin, budi meravno, neće se neće desiti. Kako god da ti budiš, ahi, iskušenje mora dolaziti. Iskušenje mora dolaziti da bi Allah Đelešana razotkrio, da bi klasirao, da bi odredio ko je iskren, ko je, znači, neiskren svoj tvrdini. Ko tvrdiji srca, ko ne tvrdiji srca. Ko zaista Allah Đelešana obožava. Koga hvala, koga u stanju, kada ima u stanju, kada nema. U stanju kada je na slobodi, u stanju kada je tamo neg kada je iskušavan, radi ovah te barek, da li će popustiti, da li neće popustiti, ali znači koliko su oni prolazili kroz te, kroz te institucije, šta se dešavalo tamo, koliko su trpjeli, i zle, i nepravlje, ali su bili ustrajni. Nekada je neko od nje popustio, zbog nečega što je pomislio, znači, da i opravdanje u tom postupu. Ko za nas garantuje, kakvi smo mi, da li smo se izgradili u stanju kada smo, znači, zaista U staju možemo se nadograđivati, biti dobri, iskreni, pravi vjernici. Za ne da Bože kada dođi neko stanje, teže od toga. Jer je svako iskušenje kušen za čovjeka, njegov iman. Kako će postupiti u ljudi? će biti svjestan muslima? Da će biti svjestan pravi vjernik? Da li u tom tukaju kada dođi iskušenje postupiti kao iskren vjernik? Kao pravi vjernik? Ili će kao džaj? Ili će kao džaja koji se diže na Allah, subhanahu wa ta'ala. Koji vrije do chegae ja, pre toko ni zašto sam ja baš taj koji je iskušan sa tom tom znači kuš. zato tekako te zahvaljivo ako se bude na događaju ako bude zaista late barek te bare, alobžao što ispiti oni prvi on će biti taj koji će se čvrsto držati i moći će uvijek svaku prepreku koja naiđe u njegovom svakodnevnom životu da prijeđe da prevaziđe jer je uz njega Allah te i koji ga iskušava i koji mu daje blagostanje i koji mu daje, znači, tešku situaciju koji mu daje izlaz svake teške situacije ako bude okičen sa svojstvom Allahi, barake, <coughs> mu tekije Bogopojazno Allah je baraka Allah je lišanom kaže Elhamdulillahi rabbil alemin Tebe, Allaha, gospodara te hvalimo Ko je gospodara? Rabbul alemin. Gospodara iz Svega stvoreno. Hvalimo tako gospodara. Ovdje je određeni član koji je došao sa Elifom i Lamom. Učinjaci kažu mu Fesiri. Je došao iz razloga što znači se želi ukazati da potpuni hamnu. Zahvala. Pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Sopuhvatni hamnu. U svim stanjima, u svim nazirima. Džazjama pripada Allahu subhanahu wa taala da ga veličaš, da ga slaviš, da ga duješ i da mu zahvaljuješ na svemu. U svim tvojim, stanjima. Imamo hadis poslanika sallallahu alayhi ve selleme od usudaaj koji se desio Hudaybiyyah man. Hadis što kada toci na kraj. Pogledajte što se deslo znači kod njega. On sam prepričava da je došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a pa mu kazao kaže bejne majna usali esme'atu mutakalliman yekul. Ka, Kad je samo bio ja onaz, znači da je sam bio, čuo je nekoga koji govori sljedeću do Allahumma <svijali> leke alhamdu kull. Gospodaru, Bože moj, tebi pripada sva zahvala, sva pohvala. Tebi Allahu Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Wa mulku kullu I tebi pripada sva apsolutna vlast Tebi Allahu Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Sveka'l <coughs> khayru <coughs> ku'lku Zaista posjedješ svako dobro I svako dobro Svaki khayr je kod Allaha Subhanahu Wa Ta'ala Pasta znači ovaj oh, oh, oh, hans Ovaj oh, još ima znači nakon ovoga ابن كثير رحمه الله قد نادى سوره فاته فدا يتفسي الحمد لله رب العالمين ده الله припада собу хати то الله سبحانه وتعالى припада значи похвала и захвала на ودي حديثا دوка за то njemu припада zatim kaže bi dikal khairu kullu ilaika yurja kullu tebi se vraća svaka stvar koja Sva, znači svaka stvar koju poznaješ ili čini su što upoznaješ javnu i tajnu. Sve će se Allahu vratiti. Svako stanje što se mi bilo javno i tajno vratit će se Allahu tebareke, tebareke veta'ala. Kako kaže, ehlun ente tuhmed inneke ala kuli še'in kadir. Zaista, koji je dosljedan svakog hamda, tebi to pripada. Ti si zazoran ti si sve moguć ti si svemočan Allah te bareke ve taala nakon toga kaže Allahun gafirli jamia ma ma da men zunubi gospodaru moj oprosti mi sve moje grijehe što sam do sada počinio sve loše postupke sve što sam učinio zatim kaže wa azbima baqiye min umri isat shu vai noostat ko mora života ono što je prosta preostaka mog života gospodaru sad sat shuhaim Nakon toga kaže verzukni amen zekian tarza bi anni i počastime podari mi dijelo znači plemenito dijelo čisto dijelo iskreno djelo koje ću raditi u ime tebe koje će pro uzrokovati zadovoljstvo da budeš zadovoljan sa mnom potom toga kaže paqa al nabi sallallahu alaihi ve selleme kada je svat su je zefu kome je došao nazo, znači kada sam klanjao kada sam bio u namazu, mazutšao sam glas koji je ovo izgovorio pa mu kaže poslaniti, da kaže je tebi zaista je to bio melek koji ti je došao da te poduči kako ćeš se zahvaljivati kako ćeš pohvaljivati ili pohvaliti svoga gospodara ova hadis kaže šejh albani on je daif su Sujuti, znači u svom poznatom dijelu, Al-Habaiq fi Ahbari al-Mela'iq. U knjimzi o, o životu Meleka, svijetu Meleka, navodi pula rivajeta druga hadisa i kažu da oni jačaju, znači osnažu jedni druge, tako da se može znači, uzeti i odnositi i govoriti uh, ova vijest koju je doživio u Zejfe da kon todo odše povestje poslanike sallallahu alejhi ve sellem a kažemo moj činjenica, znači ne samo da imam sujid hadis bliže imam taberi zatim buheki ahmed ibn kesir kada spot jevaj događaj uopšte nije ukazao na na slabost ovog ovoga hadisa znači više od toga ukazuje znači da ovaj hadis pojašnjava da apsolutna za pohvala pripada pripada Allah te bareke taala govori što alhamdulillahi rabbil Ebu Sa'id al-Hudri, radijallahu anuhu, kaže da je poslanih sallahu alaihi veseleme nakon povratka sruku'a učio se reču dobu. Kod je učio dobu nakon povratka sruku'a? I to je doba za koju je poslanih sallahu alaihi veseleme več takav nekrih zaštadova, hamdan kathiran ta' ibe mubarak en fi' kaže poslanih sallahu alaihi veseleme, kada kanja klanja namaz, Čuo je čovjeka nakon Samia Allahul imen Hamida pa kaže, poslanik nakon namaza, ko je taj koji je zloreto dol? Kažu, odnosno javi se, ja sam. Hadis je vjerodostajan. Kaže, vidio sam preko 30 meleka. Bide'a, ovdje se spominje, o saracin meleka. Vidio sam više od 30 meleka, to može imati značaj od 33 do 39 da su se celi ko će prvi zapisati tu dobu. Zbog važnosti, koristi i te dove. Znači, koliko je krupnu dobu izgovorio, da su oni natjecali ko će je zapisati. A ta doba šta, šta sadrži? ham Pohvalu i zahvalu Allahu Tebareke Vata'ala. Znači, kolika je vrijednost da se Allah Subhanu Vata'ala slavi i veliča pohvaljuje onako kako njemu Subhanu Vata'ala doli. Ovdje se radi o drugoj dobi koji isto tako bilje ima muslim. Gdje kaže... Sa'id al-Khudri Kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Izarafe'a Re'sehom i ruku Kada je dizao i vraćao se sa ruku Podzio svoju glavu i izgovorio je sljedeću dao Rabbena leke alhamd Je ovo znam Zatim kaže nakon toga Mir'u samavati vel'ard Gospodar u tebi pripada Svaka hvala, svaka zahvala Ti se sličaš, ti se slaviš Tebi to dolikuje kaže ovdje koliko se može popuniti između nebesa i, ne, i, i, i zemlje znači ono što bukhvata i nebesa i zemlju toliko tebi to pripada gospodaru podajete kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisuje hamd koji pripada Allahu subhanahu wa taala u ma sheta min shay'in ba'd kaže tebi pripada što toga onoliko koliko ti hoćeš Allahumma tahammad naskoliko za džanavah tabaarak va tlatu al hamda zatim nakon toga kaže ehlusena i velmatch zaitasi ti taj koji jedino je zaslužan da te pohvaljuje da se slavi da se veliča. zatim nakon toga kaže ehako maqal al abd yo što može kazati čovjek zatim kaže poslanicu sallallahu alejhi ve sellem wa quluna Pa kaže Allahume la ma'ni ma ali ma'atejta. Gospoda, niko ne može spriječiti ono što ti daniš. Niko ne poslije, znači ne može spriječiti ono što ti je Allah te barek ve tala odrijedio. Zatim kaže, vala mo'ni ma ali ma'atejta. Niti može neko dati ono što ti spriječiš. Niko, Habibi, ono što ti je odredio, dobiješ, dobit ćeš, niko to neće uskratiti. Ono što ti on zabrani, ono što ti nije odredio, dobiješ, koliko god da se tudiš, nikada, nikada nećeš to dobiti. Zatim kaže vorajemfauzal džeddimunkel džed i bogatstvo bogataša. Nijekog ugled, sve što posjeduje, ništa mu od toga neće koristiti. Da ba koliko god da je bogat, koliko god znači da ima ugled kod ljudi, neće mu to zbog obožnosti, znači i poštivanja i slavljenja Allaha, Allaha te bare te bareke ta. Ovo je doba, znači koji je učio Poslanik sallallahu alejhi ve nakon povratka sa rukua. Zati imamo hadis Poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je tu huru iman. Čistotča je zaista por iman. Pada nas ovu čistotču Kako treći kako hoće. Može se obući ovako, može onako, može ukući biti ovako, može biti onako, bitan iman, bitan, bitno je učenje Kur'ana, bitno je slavnje Habibi. Pola imana je čistoća. Allah Čelešanuhu voli koga? Mutetahirin. Allah Čelešanuhu voli oni koji se mnogo čiste. Kako kažu učenjaci, ovdje uvijata naš, naš vanjski izgled, našu odjeću, našu kuću, avliju, gorište, Sve. Allah voli oni koji čistije to, ali isto tako voli oni koji se brinu, brinu o svojoj duši, koji čistije svoju duši od prohtjeva, strasti, kufra, širka, vicemijerstva i svega, znači, negativni negativni osobina koje neću da dođu i da se nađu kod vjernika. Ali isto tako Allah voli, znači, oni koji brinu da budu čisti, da budu uredni, da lijepo izgledaju. Allah s. Ta v.t. Takve, takve voli. <kličan> Kaže, poslani s. l.s. Walhamdulillah temla ukita. Ariete alhamdulillah popunja ayuva gustaresia sunjem dan. Pogodajte. Kad kažeš alhamdulillah, koliko to znači znači, koliko je divno, koliko je veliko da popunjava Terezija na sudnjem danu. Pa zatim kaže poslanik sallallahu alayhi wa sallam, wa subhanallahi walhamdulillah temla ani au Ma bejna se ma vati val arta. A riječ Subhanallah, ono što je između nebjesa i zemlje. Koliko je znači to krupno, koliko je veliko, koliko je znači kod Allaha Subhanahu wa ta'ala važno da ga slaviš, da ga veličaš, da izgledaš te dove. Koliko smo puta ustavili da te tove iskažemo, da kažemo u toku dana, ali mi znači se pozabavaju nekim drugim nebitnim stvarima. Naša sjelabu, nakosijela učio mi gdje skući se vraćaš odazišo poso imaš obavez koliko puta Allah te barek ne ta spomeni a pogledajte te vrijednosti koliko čovjek može da Allah te vas pomine a znak da voliš Allahu dželešanu ili znak da voliš nekoga je znak u tome koliko ga puta spomineš znate kada spomineš oca i majku to ukazuje ti voliš oca i, oca i majku Kada Allaha često spominješ, mnogo spominješ, to je znak da voliš Allaha subhanahu wa ta'ala, da ga cijeniš, poštiju slaviš, veličaš. Zatim druga dova, znači u hadis biđeš i muslim. Druga dova koja kaže poslanik sallallahu alihi wa sallamah, je habbul kelami ila Allahi arba. Najljepši, najdraži govor Allahu subhanahu wa ta'ala su četiri riječi. Četiri znači rečenice, četiri riječi. Koje je sto četiri rečenica? Četiri riječi. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illa Allahu, wa Allahu akbar. Fa la jedu ruk, kaže posanisa Allahu alaihi wa sallam. Neće ti štetiri. Od koje goda odpočeš od tih rečenica i riječi? Kako god. Samo švrt koristi. Što znači slaviš, veličaš, Allah tabareka wa ta'ala. Što znači ovdje? Znači da je najdraži govor Allahu subhanahu wa ta'ala koji? Prouči. I odpocjł kolok treba. <laughs> Kako god da odpocz, ja bi mi ispravili. Kako god da odpocz. Kako dakle god da odpocz. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, allahu ekber, ispravili. Kako god. Slaviš, veličaš, gospodana. Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Od mutarifa ibn Abdillaha, ibn Shahira, rahimahullah koji je bio tabina njegov otac je bio poznat da sa poslanika sallallahu alijih i vseleme da je čuo Imrana ibn Husayna kako kaže radijallahu anhu. danas ću ti kaže kazati hadis hadis je zabiježen kod imama Ahmeda ovo ovoj govor koji govori o Gajbu, a ashab ne govori o gaibu znači po svom čefu u svom nahođenju nego mora biti znači nešto da je čuo od poslanika sallallahu alijih i vseleme pa kaže danas ću te hadisu kojim će ti, kada ga čuješ znači kada ga čuješ Allah će ti podarati da se koristiš nakon ovoga dana znači imaćeš korist od njega puno pa kaže znaj da su najbolji Allahovi robovi na sunjem danu pa ih opisuje Elhammadun oni koji su mnogo Allaha slavili, veličali pohvaljivali, zahvaljivali sve bohvata. znači Hammadun Oni koji su mnogo Allaha veličali, slavili, koji su ga pohvaljivali, nakon kako njemu doliko i koji su bili zahvalni Allaha i te bareke vatala robove. Najbolji ljudi na svog dana su ti. Najbolji. Imali nas među njima, odgoćemo svi sami sebe. Zatim, drugi plod, da je Allah subhanahu vatala sam sebe pohvalio na mnogim mjestima u Kur'anu. Allah subhanu wa ta'ala sam sebe pohvaljuje. Prije svega pohvaljuje sam sebe na rububijetu. Da njemu znači pripada Allah subhanu wa ta'ala gospodarstvo. Da je on gospodar svega, stvoriteć svega. Spušta kišu, daje da rastinje raste. Usmrčio, življio. Sve to pripada Allahu, subhanu znači, Allah subhanu wa ta'ala. Znači Allah subhanu ta'ala to posjede. Pa sam sebe slavi veličaj pohvalju. Alhamdulillahi pa rabbil alemin. Razumijete? Znači, tebi Allahu Subhanahu wa ta'ala pripada svaka hvala. Pohvaljuje gospodar Subhanahu wa ta'ala sam sebe na rubu bijetu, da je on gospodar svih svjetova. Sve stvorio Subhanahu wa ta'ala. Pa se pohvalje. Znači, zovi ovih ajta, sad sada, znači, iz ovog uh, sada kada budemo govorili gdje Allah Subhanahu wa ta'ala, u kojim, znači, ajetima se pohvaljuje, zbog čega se pohvaljuje, tu nam je smisao da vidimo, znači, ko je naš gospodar? Allah tebarek je ta'la koji je zaslužan da bude, znači hvaljen da se slavi i da se veličan. Zatim pohvalio je sam sebe na spuštanju Kur'ana, knjige, upute čovječanstvu. Pa kaže Allah dželašanuhu u suri Al-Kafu, prvom ajetu, Alhamdulillahil ladhi anzala ala abdih kitab. Pogledajte. pripada kome? Allahu subhanahu wa ta'ala koji je objavio i spustio na svog roba kitab Kur'an Zatim sam sebe slavi veliča u stvaranju nebesa i zemlje Da je on stvori nebesa i zemlju Kad razmisliš i promisliš o Kur'anu, vrijednosti Kur'ana, upute Habibi Da nema Kur'ana, svi bi zabudi bili A Allah Ćidršanu želi stvorenjima hajr Pa je poslao knjigu, spustio knjigu i poslanika Sallallahu alihi wa sada, da uputi čovječanstvo uputa, koja vodi do ženeta, koja vodi do ženeta. Okrepanje toga vodi do vatre. Pa Allah je zašao nam spustio knjigu, pogledajte te vrijednosti, vječno uživanje, pa se pohvaljene zbog toga. Zatim se hvali, slavi veliča, zbog čega? Zbog toga što on stvorite nebesa i zemlje, pa kaže Alhamdulillahi lazih, halakas samavati wal ard, wa džalas zulumati wal nur, koju ne pradu činim nego Božice. Allah lešanu, kaže u ovom Kur'anskom najetu, braćom, hvala pripada onome koji je stvorio nebesa i zemlju. Sva nebesa i sve zemlje. I njemu pripada hvala i na drugom svijetu. Fil ahire. Zatim kaže thumma lazina kafaru bi Oni koji ne vjeruju u Allaha dželešanu, porešavaju očti dokaz. Drugi Allahu subhanahu wa taala smatraju ravnim. Iznedračavaju, znači da su i oni ti koji mogu tako nešto učiniti. Nikada, ni u kom slučaju. Allah dželešanu pripada halq. On je taj koji je stvoritelj. On je taj koji stvara rastvara da je život uzvrčije sve što vidimo znači što je stvoreno sve gospodarte bareke vetala stvorio i sam sebe slavi veliča na tome. pa zar ste koliko su stvorenja potrebna da slavi veliča i allaha subhanahu vetala kada svati i kada razumiju ovo naše što ukazuje gospodarte bareke te bareke vetala zatim se je pohvalio da njemu pripada apsolutna vlast u sure sebe u prvom ajetu Alhamdulillahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu al hamdu fil akhir wa huwa al hakim al khabir Njemu pripada hvala Njemu pripada hvala i na, na, na drugom svijetu a on je al hakim mudri al khabir osmo bar je to apsolutne mudrosti sve je stvorio i sam sebe hvali veliča sve što je na nebesima, sve što je na zemlji, i nebesa i zemlji, svoj gospodar stvorio, zbog toga je on taj koji se hvali, veliča i slavi i on je taj koji je, znači, obaviješteno svima onima koji su i na nebesa i na zemlji, o svem onome što radi, o svem onome što čini, ništa od njihovog stanja mu nije nepoznato. Posljed je apsolutno znanje o svima njima. Zatim, mala Đelešanu je pohvalio sebe kako kaže učenjaci onoliko koliko obuhvata prostor i vrijeme. I pogledajte Kur'anski ajet kako dokazuju. U sure Rumu 17. i 18. ayet Allah dž.š. kaže: "Fa subhanallahi tumsune, i hvaljen je Allah tebareke ve i kadao morkijamata i kadao senijavat. I jutro inače Pođajte kakve je prostole vrijeme znači kako su so, kako obuhvata Kur'anski ajet. Zatim kaže: "Volahul hakis semawati vel I njemu pripada hvala i zahvala i pohvala i na nebesima sve što nebesa obuhvataju i na zemlji sve što, ne, što zemlja obuhvata. Wa ashiyan wahinatu dhahirun. In navečer i, na i popodnevnim časovima." Ako pođajte, usvim tim trenotsima U svim tim stanjima, u svim tim vremenima, u svim tim prostorima, Allahu subhanahu wa taala pripada hvala, da bude hvanjen, da bude veličan, da bude slavljen samo njemu te bareke te bareke wa taala. Zato čovjek kada svati, kada razmisli stvaranju, o tome samo što je Allah subhanahu wa taala stvorio, vidiće kako je Allah subhanahu wa taala kaže allazi ahsana kull shay'in khalaqa. Ko je savršeno sve stvorio on je taj Subhano Ovetala koji je zaslužen zbog svega toga da bude obožavan. Pa pogledajte nepravde koju učine ljudi kada okreću glavu tog gospodara koji je sve to stvorio, savršene znači, oblike svima dao i ne samo ljude, nego pogledajte kosmos, zvijezda, nebesa, zemlju, planine, rijeke, sve što nas okružuje od žive i nežive znači prirode. Vidimo znači, koliko je savršenstvo naše gospodara te bareke Ovetala, kolika je njegova moć A koliko mi malo zahvaljujemo i koliko mi malo znači Allahu subhanahu wa ta'ala i hamd i šukr činimo. Poslanik s.a.v. kaže efdalu zikr la ilaha ilallah va efdalu dua a najbolja znači dua je elhamdulillah i hadis je hasen kako kaže šeikh Albani rahmetullahi znači najbolji zikr je la ilaha ilallah kako je došao i radosovih hadis pa? nije došao je poslanik sa boljim riječima sa boljom, znači izgovorenom rečenicom od La ilaha ila Allah. To je najjača rečenica koju može čovjek izgovoriti. Ali isto tako najbolja dova koju možeš proučiti, alhamdulillah. Da kadaš hvala Allahu Subhanahu Wa Ta'ala na svakom stanju. Zatim iskazivanje hamda, treći je plod. Kada zahvaljuješ i pohvalješ Allaha Subhanahu Wa Ta'ala, nakon kako njemu dolikuje, to prouzrokuje ili to je sebe, da budeš od onih sa kojima je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljen. Kako kaže poslanik s.a.v. u hadisu koji bilježi muslim in Allahe la jarda anil abdi an yakule eklete fe jahmedahu alaiha au jashaba šarbete fe jahmedahu alaiha zaista Allah djelešanuhu je zadovoljan sa onim čovjekom koji uzme zaloga i neke hrane koja je dozvoljna hrana pojede, zatim se zahvali Allahu bareke Vata'ala na tome ili uzme gutljaj nekog pića koje je dozvoljeno popije i zahvali se Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Allah je za kaže je zadovoljno sa takvim čovjekom. Znači, koliko jednostavno, koliko lahko, ali ovo ne može svaku radha Bibi, osim naj koji živi znači, svoje trenutke svoga života u pokornosti Allahu subhanahu, subhanahu Wa Ta'ala. Zatim, na kraju ćemo završiti Onome što smo na početku, da Allah Subhanahu svoje ime spomnije, El Hamid, prije nekog imena, znači od druge Allahu i lijepih imena, ili nakon nekog od njegovih lijepih imena, što ukazuje na savršenstvo, znači nad savršenstvom kako smo ukazali iz uvodnih predavanja. Trebamo brati pažnju. Prije svega u suri Lukman. Kaže Allah fa inna Allahe ganijun hamid. Zaista je Allah dželašanuhu neovisan i on je svake hvale dostojan. Učinjaci kažu, njemu te barek eva pripada svaka hvala na svim blagodatima koje ti je podario. Jer je došlo ime gani koji je neovisan, koji ima sve riznice. Svo bogatstvo Allah subhanahu wa ta'ala posljedije. Iz tih riznica daje ljudima stvarjenjima koliko on hoće. Što znači što ti tadne, što ti spusti, čime te obskrbi, da budeš taj koji ćemo mu zahvaljivati, koji će ga veličati, pohvaljivati, jer on je zaslužan, zaslužan Hamid, samo njemu to dolikuje i samo njemu to Tebareke ve Tala pripada. Zatim, u suri Hudu, u 73. majtu, kaže Innehu Hamidu Međid Zaista je hvale, dostojan i slavljeni Allah te ve Tala. Kažu učinjaci, Njemu, Subhanahu wa ta'ala, pripada svaka vrsta zahvali i pohvali na njegovom savršenstvu, na njegovoj veličini, na njegovej moći, na njegovej snazi. Međid. Hamid, Međid. Njemu dolikuje da bude uh, slavljen, hvaljen, jer je on Međid slavljeni. Rad njegove tabareka wa ta'ala uzvišene, znači i savršene moći. Zatim, u suri Ešura, u 28. Majetu kaže, Gahuver veliju Hamid a on je istinski zaštitnik i njemu znači i pripada i toliko je svaka hvala subhana zaštitnik vjernika kada svatiči razumije da Allah štiti da te pomaže da ti spušta pomoć da ti daje pobjedu da te štiti i od svega onoga što je zlo i od dušmana i onoga što osjećaš koji te liječi koji ti daje zdravlje da je tvoj istinski zaštitnik On je taj koji istinski zaslužuje da bude pohvaljiv, da se njemu zahvaljuješ na svemu tome što si dobio od njega te barek vetala kao dan. Zatim kaže u sura al-Buruj al-Azizul Hamid, i on je taj koji je snažni, koji je jaki i hvale dostojni. Kažu učenjaci da je on taj koji je jedini hvale dostojan zbog čega jer je on al-Aziz, moćni, snažni koji daje snagu svojoj stranci da izdrži, da pobjedi, njegova stranka u svi iskreni pravi vjernici, da podnesu poteškoće i iskušenja i da im izlazi svake situacije, zato je on taj koji se pohvalje, koji se hvali, koji se slavi i kome je zahvaljuješ u svim i na svim svojim stanjima i halovima. Toliko za večeras molim Allah subhanahu wa ta'ala da podari meni vama da se okoristimo od ovoga, da budemo donih koji Allahu tebarek wa ta'ala i hamdi šukrem mnogo čine, da nas učesti na pravom putu, da ustavili naše korake, u pokornosti njemu tebareke bareke uoteala, da uputi naše zalutale, da nama našim roteljima i svim muslimanima, da jedini safove muslimana u Bosni i Hercegovini, a drugim mjestima širom svijeta, subhanakallah, alhamdik, ašhadan ilah, ilah, ilah, entes, lak, vrk, atub, ulik, pođer zatim, u wa rahmatullahi, alaikum, ubraj.